وارض الله عن الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر ووثمان وعليه وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أسركم نفسي بتقوى الله عز وجل فإن خير الزاد التقوى وأتي الله ورسوله لعلكم تفلحون أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا وقال الله سبحانه وتعالى يهل <تصفيق> الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمر محدثاتها وكل محدث مداعه وكل بداة ضلالة أما بعد نالزم سبراحوا مع دراغا وصفيتم ميسي سيما 3 كويدلاز يدن إزاد ربوغا ذو القادة ذو الحجة ومحرم a jedan posebno koji je odvojen mimo ova tri mjeseca, a to je ređeb poznat kao ređeb plemena Mudar. To su sve ti mjeseci koje Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u Kur'anu i oni imaju svoju posebnu važnost i značaj. Jedna od tih stvari jeste da je u tim mjesecima zabranjeno odpočinjanje ratova gdje treba teda da vlada mir na zemlji. Mi se nalazimo na kraju tog prvog mjeseca od svijetih miru Zulqadata. 26 je danas od tog mjeseca, a za nekoliko dana, tačnije u srijedu, nastupiće prvi dan mjeseca Zulhidžeta. Gdje, vraćama draga, taj mjesec ima posebnu vrijednost. Ti dani su najbolji dani, prvi deset dana od mjeseca Zulhidžeta, najbolji dani u godini dana. Čak jedan djevučenjaka kaže da su bolji ti dani i od mjeseca Ramazana. Govorimo za dan, ne za noći, kojim se Allah subhanahu wa ta'ala zaklinje u Kur'anu. Otuda propisano je, utemeljeno je da čovjek te dana što god može više provede ibadet u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala posebno sa postom, jer znao je Allahu poslonika alaihi salatu wa salam postiti sve te dane. a posebno devjeti dan od mjeseca Zulhidžeta je propisano, braćamo moja draga, da čovjek posti taj dan, posebno, inša Allah, u tala spomenut ćemo u od narednih hudbi, kad dođe vrijeme za to, kada se približimo tome danu, da čovjek posti taj dan, gje je propisano ne za hađje, nego za one koji nisu na hađu da poste taj dan. Srcim da se nalazimo na samom pragu, mjeseca Zulhidžeta, kaže Allahu poslanik sallallahu aleyhi wasallam, iza ra'aitum hilaladil hijđe, wa erade ahadu kumeni odahje, si Kada hoćete, odnosno kada vidite mjesec mlađaja kod mjeseca zul Hidžeta. kad se približi, kad hoće da nastupi ovaj sljedeći mjesec, mjesec zul Hidžeta, to je koji nastupa, a neko hoće odvaciti da zakolje kurban, kaže Allah, poslanik svoj Allah, neka ništa ne dira od kose i noktiju. Zato je proopis, vraću ona draga, da ona osoba, glava kuće znači, koji hoće da zakonje kurban ove godine koji nanijetio da prinese žrtvu Allahu subhanu ve taala da od srijede tačno od utorka na večer to jest od akşam ne dira ništa ne šiša glavu onda ne siječe nokte sve dok ne bude zaklao kurban tako je propisao Allahu poslanik alejhi salatu ve selam i to ima svoj smisao ima svoj razlog kaže jedan islamski učenjak da ima smisao i razlog tog njediranja kose i noktiju zbog toga vraćam moja draga što će na sudnjem danu taj, čo, taj kurban kojeg je čovjek pridonio i priklao Allahu subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu će doći i kao da će biti čitav otkupljen čovjek i sa dlakom i sa rogovima i sa svim onim što na ima pa kao s druge strane da kada Allahu subhanahu wa ta'ala oslobodi svoga roba od vatre oslobodi ga čet, čitavog cijelokupnog Sa kosom i sa noktima, a kamo li sa tijelom? Kao da neće pržiti vatra, ono ga ako prikolije, prinese žrtvu. Kurban, Allahu subhanahu wa ta'ala, čak ni kosu, ni nokte, a kamo li tijelo, braćemo moja draga? Zato je propis, kažemo, na ovakav jedan način, spomenu Allahu poslanik, aleyhi salatu wassalam. Velika je nagrada, braćemo moja draga, da čovjek prinese kurban, da se pripremi, jer ovo je sada vrijeme pripremanja. Pogotovo koji ima mogućnost i da malo izdalje i sa malo veće distance kupi tog kurbana i da ga pokuša on uhraniti, pripremiti radijal Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer povedajte, povedajte, kaže Allah poslanika a.s. Kada je bio upitan, kalu ja rasulullah, ma hadil Allahi. O Allah poslanike, šta su oni kurbani? Šta oni znači? Kaže Allahu poslanika, alaihissalatu wasalam, sumnetu ebiikum. To je sumnet vašeg oca, mislina Ibrahima, alaihissalam. Wa kalu malena minha, Allahu poslanići kakvu ćemo mi imati nagradu od njih. Šta ćemo imati korist, kakav je sevab, kakva je nagrada za onoga ko bude primio kurban Allahu subhanu wa ta'ala. Kale rasulu Allahu sallam, mikulniš aratin hasene. Za svaku dlaku imat ćete po jedan sevab, po jedno dobro djelo. A zamislite, ako Allah subhanahu wa ta'ala još uveća deset puta više za svako to dobro djelo, može li, braćo, iliko izbrati koliko ima glaka na jednom ovnu, koliko ima glaka na jednoj kravi ili na jednoj devi, i za svaku tu dlaku po jednom sevap, i za svaki sevap ako Allah uveća deset puta više, a zbog iskrenosti, braćo moja draga ljudi, onoga ko prinosi kurban, Allah može uvećati do sedamstotina puta više zato koje u mogućnosti neka prinesi kurban Allahu Subhanahu Wa Ta'ala i može braći moja draga da se malo istisni i da malo on pokuša uštedjeti jer kaže Allah poslanika aleyhi salatu wa salam sa fe ko bude naša u mogućnost da ne bude htio premijeti kurban neka se ne približava musalli gdje klanjamo bajram namaz O hadith je uzeo Ebu Hanife rahmatullahi aleyhi kao dokaz obaveznosti klanja kurbana za, na onoga ko je u mogućnosti. Znači onaj ko ima mogućnost, ko može da nađe sredstva, koliko već iznosi prosječan kurban, na primjer 300 maraka. Ima mogućnost da prinese žitnanu teala, a ne prinese griješe neko da Allah ansjebel i pogledajte, nije zabranio Allahu poslanik sallallahu alayhi ve sellem da dođe muslimanima baina namaz Oni koji nisu zaklali kurbana bili u mogućnosti, osim ako se radi o izostavljanju vađiva, to jest činjenju grija. Jer ipak ovako jedna zabrana Allahov poslanika neka ne dolazi na bajram namaz onaj koji u mogućnosti, a neći da zaklali kurban neka ne prilazi, upućuje da ipak vađi bobeve za zaklati kurban onome koji ima mogućnost. I to je stav Ebu Hanife, to je stav hanefijske pravne škole za razliku od većine islamski učenja koji smatraju da je to srnet mu ekkede pritvrđeni znači srnet ko može neka zakoli ako ne zakoli, braće mali kažu nema griha, da kažemo ovdje stav hanefijske pravne škole zaista ima jako temeljenje na osnovu haditha Allahog poslanika naravno ko je možda pod dugovim pa ne može da zakoli ili s druge strane mogao bi da pribere možda 300 maraka, ali je dužan Kad islamski učenjaci neka upita onome koji je dužan za odgodu da ga sačeka, a s druge strane neka onda prinese kurban. Se u cilju, braću na draga, da se što više prolije krvi na taj dan, na dan prvog dana, odnosno drugog i trećeg dana, kurban Bajraman. U hadithu koji biljež ima Mahmedu Sume Musnedu, također Ibn Mađer, U Sume Sunenu, odajiše radi Allahu vanha koja kaže, ma Ibn Adamu, اعملن يوم النحت من هراقه الدم احب الى الله من هراقه الدم نما وجه człowiek uradzić lepsze i draże dzieło pierwszego dnia Kurban Bayramu draże dzieło Allahu subhanahu wa ta'ala dokońa kurbanę do prolivania krwi powiedzcie i człowiek się na taj način pribliżawa Allahu subhanahu wa Islam potvrđuje da je sljegbenik poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam. To je vjeri Ibrahima aleyhi wa sallam. I to je najdraži djelo. Ne može ništa uraditi bolje tog dana do prolivanja krvi. I kaže Allah u poslanika aleyhi wa sallatu wa sallam I dođi će na sudnjem danu taj kurban onako čitav sa rogovima svojim braćo, povedajte sa vlakom, sa parcima čemu nakavče dosped Allaha subhanahu wa ta'ala wa innahu la yaqa u min Allahi subhanahu wa ta'ala qablam yaqa ala l-arbu. I tak krv dosped Allah subhanahu wa ta'ala Allah prijemi to djelo od čoveka braćo, moja draga, prije nego što krv padne na zemlju. Tako kaže Allah posanika alaihi salatu wa salam ne treba Allahu meso Ne treba vraćam moja draga Allahu subhanahu wa ta'ala koža. Ne treba mu ta krm. Treba uzeći samo Allahu alaze bogobojaznost iz čovjekovog srca da pokaže svoju žrtvu, da pokaže iskrenost ispovijedanja svoje vjere. Jer pogledajte u pronošenju žrtve je tehidakida, gdje čovjek potvrđuje da je mu sniman da prinosi žrtvu samo Allahu alaze vel, za razliku od mušrika za razliku od pagana, za razliku od sujevjernih ljudi, koliko imate među muslimanima možda, koji prinosi žrtve na sujevjeren način, da prinese ovo ili ono nekome drugome, mimo Allah a. da bi dobio dijete, zato što mu žena ne može zatrudniti, pa odde Gataru kaže za kolji horoza, za kolji ovo ili ono, proli krv, kao što radi nažalost nugi muslimani. Povedajte, prelivaju krv koja je osam i nečist, ta krv koja izađe iz membrana ona tajna je nečist. To je ovo je po temeljima kad zakopaju kuću. Kad grade kuću, kad izvlače ploče i tako dalje. To su paganski običaji, to nema veze sa islamom. Za razliku od kurbana, povedajte na ovakav način je čovjek potvrđuje svoju teuhid, svoju akidu, svoje vjerovanje. Da žrtva samo pripada Allahu Azza wa Nažalost kažemo, neko muslimani rade neke stvari koje nisu od islama i nemaju nikakve veze. Naravno, veoma bitan bitna stvar nijeta, da čovjek zanijeti braćom lada draga, da će zaklati kurban. I to je situacija kada se nijet izgovara jezikom. Vi znate da nigdje u ibadatima nije propisano da čovjek nijeti neki ibadat jezikom. Sugnje je mjesto nijeta srce. Nije potrebno da izgovoriš kada će da klanjaš nevjeti ono salili. Dovoljno, braćama draga, da čovjek srcem to zaneti, da ima nije tu srcu. Tako ježi rabdest, bilo koji drugi ibadet, post i tako dalje. Ali za razliku od hađa, za razliku od umre, za razliku od kurbana, tos, to su ta tri ibadeta gdje je propisano, braćama draga, da čovjek jezikom to izgolori, jer je Allah, poslanik, aleyhi salatu wa salam, jezikom izgolori kada je prinosio žrtvu. Rekao je bismillah wa Allahu akbar. Allahumme hada ani, wa aminu rekao je Allahu poslanik kao što prenosi džabu radi Allahu ta'lanhu kada su klanili bajram namaz Allahu poslanik sa srvim je otišao, doveden mu je kurban i onda je primio žrtvu zaklao je kurban, rekao ši bismillah Allahu akbar u Allaha, Allah je najveći i rekao je tada riječima Allahu poslanik Allahu ovo je od mene, i od svakog onog od moga ummet ako nije zaklao kurban Poledajte. u drugoj predaj je došlo Da je rekao Allahu rekao Allah u poslanim sallam, Allahuma hazvan Muhammed, wa min ali Muhammed. Dovolj od Muhammeda i od djegove porodici. Gdje kažu, breće moja draga, dovoljno je jedan kurban na čitavu jednu porodicu, na čitavu jednu kuću. Tako ako se u kući nalazi sin, babo, pazite, sve krva, snaha, djeca, dovoljno je samo da se prinese jedan kurban iz te kuće. Dovoljno je da se prinese samo jedan kurban iz te kuće. Dej Allahu possessionsi kalih salatu wa salam primio kurban za sebe i za zaštitu svoju porodicu bez obzira da ima i više žena pogledajte na neki način više familija ja sam na to ovaj hadis da je dozvoljen jedan kurban iz porodice dok s druge strane primio je kurban i za njegov ummet koji nije primio kurban kao islamski učenjaci ovo je dokaz da je dozvoljeno primiti kurbani za umrlu osobu da za kone čovjek za umrlu babu kurban za djeda, ili tome slično, pogledajte. Jer sigurno je bilo od ummeta Muhammeda, koji su i umrli. Jer Allah poslani kaže od ummeta ko nije zaklao, a među njegovim ummetom ima i oni koji su umrli, nisu zaklali kurban. Pa je dozvoljeno, braću moja draga, da čovjek uradi i ovo dobro djelo nakon smrti svoga roditelja, nakon smrti svoga babi ili majke. Obratite pažnju. Jer ovo je od dijela koje prispijeva i nakon smrti čovjeka da neko zaklije kurban za njega, ali mora se zaklati na isti način u isto vrijeme kada se koliju i ostali kurbani, ne kao što imate isto tako na njim prostorima običaj, da se kurban za u osobu kolje uoči bajrama. To, braćamo moja draga, nije dozvoljeno, to je novotarija. Allah ne prima to djelo, ne prima takav kurban. Jer klanje kurbana je od nakon klanja nekog bajrama namaze, kao što ću mi spomenuti. Tako da, braćo, treba čovjeka da hoće da uradi bilo koji ibadet da pita, ako ne zna, da se upoznaje, da malo pročita, da vidi na ovakav jedan način kako će se pripremiti za vršenje ibadeta. Alhamdulillahi rabbil alaminu wa sallimu wa sallimu ala aša filanbija wa sallimu muhammedin sallallahu alaihi wa sallam. Amma bađe. Braćima, draga, Allah subhanu wa ta'ala je lijep i ne prijma osim lijepo. Uzvišenja Allah a.z. hoće od svojih robova, da jedu halal i da prinose isto tako Allahu subhanahu wa ta'ala halal. I kad udjeljuju na lahom putu, kad dijele, hoće uzvići Allah da tu bude halal, isto tako iz halal obskrbe na fake, i s druge strane ne prima isto tako ružno. Ružno svejedno da li se radi po pitanju imetka, gdje ne može čovjek iz harama imetka otići na hađ. Allah poslanika alaihissalatu wasalam spominu u hadithu. Kad čovjek kreni na hadž, kad stavi svoju nogu na jahalicu i kaže, lebejke Allahumme, lebejke, kaže Allah, odazivam ti se. Sa nebesa kažu, meleki, neodazivaš se. I ne primati se. <coughs> bi, može čovjek raditi neko dobro djelo, ali ako je nešto zaslovano na haramu, Sve to što pojezilazi iz toga je haram. I Allah subhanahu wa ne prima. Tako u pitanju kurbana, čovjek treba, brać moja draga, da halalumetka ne znači da može biti čovjek u metku halal i haram. Ne. Nego kažemo da se trudi općenito, da ima halal imetak i da iz svakog imetka izdvoji novac i da kupi kurban Allahu azza wa Zato s druge strane podrazumijeva ta čistoća kurbana po pitanju samog izgleda kurbana Nimo novca iskogiće čovjek kupiti da bude halal da sam kurban posebi bude fin lijep u tom kontekstu Allahu poslaniku alejselatu ve selam je spomenu određene osobine koje se ne smiju naći kod kurbana i naravno spominje se to uskoro svakog bajrama priča se ali neke stvari se zaborave i treba čovjek da obnovi je kaže Allahu poslaniku alejselatu ve selam u hadisu od ibn uziba Allahu taala anhu alda la tajuzu fi aladhahi Četiri osobine se ne mogu i ne smiju naći kod kurbana. Jedna od tih osobina, Čorav kurban, ne može se primijeti braća moja draga, čija je čoravost jasna, očita, vidljiva, se jedni da mu je iskopano oko. Ili je potpuno kurban slijep. Za različno se radi, na primjer, o kravi ili ovci, ovnu, a, koji vidi slabije, ima znači oč, nije mu iskopano oko, ali ne vidi dobro. Islamski učenici kažu da je neka definicija te čoravosti da to goveče ta životinja, braćama draga, ne može da jede sama. Kada ju prinesiš vodu ne može da potrefi, da pije. Kada ju onaj, prinesiš hranu ne zna tačno gdje je hrana. Ili ne vidi ne vidi mjesto gdje će doći do klanja i tome slično. To su neke definicije islamski učenjaci spominu šta znači čoravost kod kravi. Za razliku se radi da je malo krava slijepa, ne vidi baš dobro, ali može da se snalazi, ta slijepoća ne šteti i ne škodi. to je veljinu, meralduha. Također, bolestno, goveće, bolestan kurban, vrta ćemo moja draga, čija je bolest jasna, vidljiva, ne može biti za kurban. Kaži, islamski učenjaci vas smjeso i koja može imati posljedice za čovjeka koji bude sutra je Za razliku, dok imate bolesti kod životinje, na primjer, koja ne šteti meso i ne šteti čovjeku, može čovjek da jede nesmetano, ta stvar se vraćava terinarima. Imate određeni mnogi bolesti kod krave, imate mnoge isto tako bolesti i kod, kod ovaca, kod ovnova, ali ta bolest ne šteti. Može čovjek nesmetano da jede kuhanjem se, unište te bakterije određene i ne smeta, ne škodi. Kažu islam sklučenjaci, ta se stvar se vraćava ljudima ko imaju iskustvo da procijeni da li ta krava može ili ne može pazite, ta stvar se vraća ljudima koji u selu koji imaju iskustva imate neke ljude koji znaju iz iskustva da li krava može ili ne može za kurban, da li ta bores koji ima ta krava može ili ne može također hroma krava hrom hajvan ne može, braću moja draga, biti za kurban što podrazumijeva hromost, svejedno da mu je slomnjena skroz noga Ili hromost koja je vidljiva, jasna da ne može kurban da ode, da ode da hoda nesmetano. Ako se radi o malom šepanju, da malo ne može samo na nogu, ali može nesmetano da se kreće, nije toliko vidljivo, ta mala hromost isto tako ne šteti i ne smeta. I četvrta osobina koja je Allah poslanika, ali se sve to spomenuo, da ne može se naći i ne smije se naći kod kurbana, a to je previše mršava previši mršava, neuhranjeno, recimo govače, koje jedva da stoji, ne može da ustane, on kad legne, diži ga, neće da ustane ovoce, isto tako, tetura, od neuhranjenosti, mršavosti, tako se ne može primijeti Allahu subhanahu wa ta'ala. To je što još neke osobine, kao što je predada Ali ibn Bitaliba, da je Allah poslanim sabranio ni u mustesile. To je životinja koje je rog izbijen. Mustesila znači u korijenu. Tako da jedan učenjak, u diju kaže, ako je samo slavnje, ne smeta Ali ako je i živat se vidi, kod životinje takav kurban ne može. Dok drugi njučaj nam kaže, mora biti više od pola. Mora biti više od pola i to je ispravna stavak u bogu daj, inša Allah, ta'ala. Znači, krava koji je rog slomljen, ako ima više od pola roga, ne smeta. Ali ako je otkinuto više od pola, ne bi trebalo da bude za kurbana. Također ova stvar se odnosi i na repu. Ako je rep iščupan ili ga nedostaje više od pola, ne može biti za kurban, ali ako je malo prvrhu, recimo, ili do pola, ima više repa od pola, postoji kod krave ili kod ovne, to ne smeta i takva životinja se mora primijeti kao kurban, subhanahu ta'ala. Molim Allah, naziv ođel, da primi naše ibadete, molim Allah, subhanahu ta'ala, da nas učvrsti, da smognemo snage pa da što više prevedem ove dane koji nastupaju u ibaditu Allahu Subhanahu wa ta'ala od zikra, od Kur'ana, pogotovo posta koje mogućnosti. Kratki su dani, braćama draga, trebalo bi ako je čovko mogućnosti da što god može više posti ove naredne dani i da veliča Allaha Azzev ođel. Donesti salavat na Allahu poslaninka sallallahu alihi wa sallam jer ko ne ga donesi jedan salavat Allah Subhanahu wa ta'ala mani ga donesi deset salavata Allahuma salli ala Muhammedu ala al Muhammed kema salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innek hamidu wa barik ala Muhammad. كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم إبراهيم إنك حمد مجيد إن الله يأمر بلاد ورحسان وإيتاء بالقربة وينهن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم العابرة تذكرون <تصفيق>